Det är bra tack. Kan jag få en statusrapport? Jo värst, det kan det väl få. Och jag tar min lite mer mänskliga röst då tror jag. Eh, jag tycker att det är som vanligt härligt att vara tillbaka men det känns som man har varit igång och jobbat ett bra tag nu så jag känner mig så att det hade varit behov av en viss ledighet om man ser det lite framför sig nu. Det är så nära men ändå så långt bort härifrån men jag har snart vart är vi där ändå, Danny? Det är vi ju. Ja, vi har ju ett par veckor kvar som vi har tänkt att fortsätta på podda innan det är semestertider. Men den hägrar ju där långt borta i horisonten och man vill ju bara sätta ut korsen och skynda dit så fort man kan men det är lite tid kvar och vi har en del att ta oss igenom men det känns ju att det börjar bli dags. Den saken är klar. Värmen stiger, solen skiner, man vill bara ge sig av ut i solskenet och må gott. Men vi får sitta här i våra inspelningsrum och längta ett tag till. Ja, det, det får vi väl ändå göra och eh, vi får ju leva ut lite semesterfantasier i eh, filmerna vi behandlar bland annat så eh, man får ju det utloppet åtminstone. Mm. Men en, en riktig semester hade ju varit ganska gott också men ja, jag vet inte, har du någonting planerat inför eh, sommarens ledighet förresten? Nej, inte direkt faktiskt. Jag hade bara tänkt att försöka njuta ut av tillvaron. Kanske ge mig av ut på några små upptäcksvärder här och där. Men jag har inga långväga resplaner eller ska ut och upptäcka världen åtminstone den här sommaren. Utan jag tänkte vara så, så enormt lat som jag bara kan vara. Ja, men det, det är det som är meningen med semestern i alla fall. Att kunna få vara lat och riktigt ladda batterierna och göra precis vad som faller in. Om det sen innebär resor eller upplevelser eller vad det nu gör så är det liksom bara göra det, det man känner för för stunden. Det, det är hela meningen och det är det som gör det så infernaliskt skönt egentligen. Mm. Eh, jag har ju ingenting inplanerat heller och... Eh, Ja efter att ha sett eh, dagens film så vet jag inte om jag är så sugen på att börja planera in någon liten semestertripp heller för eh, det kan visst gå ganska galet om man har riktig otur. Ja, och jag fick faktiskt ett par vibbar till barndummen där man har varit och besökt Chaparral uppe i Småland. Mm. För det är ju en sån här äh, nöjespark med cowboy-tema- där alla går runt i västernkläder och de har byggt upp en stad- och de har en liten Mexikoby- och där är en sån här liten Mississippi-ångare. Ja, det, det är en mysig liten plats om man gillar cowboy-temat, om vi säger så. Jag, jag misstänker att de som inte är så intresserade av det- inte tycker att det blir så värst jättespännande när de är där Men för oss som ändå har växt upp lite med det intresset Så är det ju en jättemysig liten plats så länge det inte havererar på det sättet som det havererade i den här filmen, men eh, jag misstänker att hårdvaran i den parken som vi ska besöka är lite annorlunda jämt emot den de har på High Chaparral. Ja, jag tror nog det också. Det kändes betydligt mer mänskligt när jag var på besök på High Chaparral också. Men oj, vad roligt man hade där och fick leka med knallpulverpistoler och skjuta på saker och ting. Nej, det var, det var en dröm som mycket i uppfyllelse. Så man förstår ju verkligen hur de här vuxna individerna i dagens film känner sig när de är på väg till ett ännu större ställe, liksom, med upplevelser som går ännu mycket högre. Och äh, det, inte utan att man blir så extremt sugen på att kanske följa med lite grann där tills man ser vad det är som händer i det där nöjesfältet egentligen. För äh, det går ju inte så bra där fick vi ju reda på. Nej och det är väl så väldigt typiskt. Så fort det är en film om en nöjespark av något slag då är det ju någonting som ska haverera av någon anledning. Och med tanke på vem det är som ligger bakom manuset och en stor del av arbetet med filmen så är jag inte jätteförvånad. För det är ju författaren Michael Crichton som har skrivit både manuset och suttit i registolen. Och han verkar ha en förkärlek till havererande semesterorter av olika slag. Även om jag kan tycka att hans Jurassic Park är en betydligt bättre produktion av flera anledningar- så är det ju kul att se att han redan var i de tankebanorna här. Ja, det var ju lite tidigare som han höll på med just den här filmen och... Ja, jag vet inte vad det är med Michael Crichton egentligen men han har en förmåga att bygga upp liksom drömvärldar som är så fantastiska att man bara dras dit och sen så ska han eh, släppa lös helvetet på jorden i de här också så att eh, man helt nedslagen i nedslagen i, i skorna på en gång också där och blir livrädd så eh, ja, han är nog en liten, en liten sadist längst inne den här Michael Crichton för eh, nej han har förstört många av mina drömmar egentligen också <laughs> samtidigt som det naturligtvis är helt underbart spännande och härligt att få uppleva hans historia. men han måste ju ha ett trauma från barndomen där det har havererat <laughs> någonting när han har varit på Disney World eller någonting sådant för eh, man har inte något sånt här med sig utan anledning och det är ju en sak som ganska många av oss kan leva oss in i. Det är väl därför som den här filmen, men främst Jurassic Park, har blivit sådana enorma favoriter. Bland annat också för att det är två väldigt välgjorda filmer. Även om de har haft ganska olika budgetar, om vi säger så. Mm. Jurassic Park hade betydligt mer i ryggen än vad den här filmen hade- och även om man kan se det till viss del så måste jag säga att det finns väldigt mycket charmfaktor i den här filmen. Och jag tror att det är för att man försökte göra vad man kunde med vad man hade helt enkelt. Vi har de här resurserna, vi kan bara göra det här. Hur kan vi få det att se så bra ut som möjligt? Ja, vi gör så här. Och det är nästan en filmkonst som har börjat att försvinna för man utgår från att, ja men vad tusan, vi går tillbaka och efterbehandlar i datorn. Men det gör ju också att det ser ganska plastigt ut väldigt ofta på grejer som inte hade behövt göra det. Ja, ser man bara på de här olika Michael Crichton-filmatiseringarna så är det ju en, en klar skillnad på sättet de har gått tillväga för att eh, liksom få fram den här Historien och berätta hans historia och eh, den ena är betydligt mer praktiskt lagd än eh, den andra även om det är riktigt hantverk på båda fronterna här eh, både på Jurassic Park och med den här filmen men det är ju lite natt och dag både när det gäller budget, upplägg, och tillvägagångssätt när de har filmat det hela. Så det, jag tycker att det är en intressant duo de här båda filmerna med samma tema- med lite grann samma känsla också, men eh, olika tillvägagångssätt. Men ja, de passar bra ihop på något sätt. Så det, det är en bra filmkväll att köra den här filmen och Jurassic Park för att få ett riktigt helvete på jorden <laughs> när det gäller semesteranläggningar. Ja, jag vet att de jag hade åkat med båda de här två faktiskt. För det är alldeles för mycket som är ett och detsamma, ska jag ärligt säga. Att det sitter folk och stirrar på datorskärmar och tittar på vad turisterna håller på med och så vidare och så vidare. Det är alldeles för många scener som är alldeles för lika och var och en på sitt håll kommer att funka. Rygg i rygg, nej då blir det nog lite för chattigt för min smak. Men med det sagt, det är ju ett väldigt intressant koncept det här. Så jag förstår ju varför han har velat använda det så många gånger som han faktiskt har gjort. Men jag är ändå tacksam att eh, han inte har kört samma grej i alla böcker eller filmer som han har varit involverad i. För eh, nah, han har väl lite fler strängar på sin lyra, tack och lov. Ja, han har ju faktiskt det. Och han är ju faktiskt väldigt bra på att hitta på... Unika historier. Det här är ju nästan undantaget och han har i stort sett kopierat hela upplägget och gjort en helt ny story. Annars så eh, utforskar han ju gärna teknologin mellanåt och vad det kan ha för möjligheter och faror. Mm. Sedan är han ju utbildad antropolog också så han har ju en förmåga att se på mänskligheten genom Liksom beteende och utgå från det så det brukar göra att det alltid finns något intressant i hans historier också det är någonting jag alltid uppskattar. Jo jag, jag ser vad du menar men jag vet inte riktigt om jag håller med om att den här filmen lever upp till det. Jag tycker att den är lite för platt karaktärsmässigt för att faktiskt kunna hävda något sådant. Inte till en nivå som gör att den är osägbar eller något sådant. Absolut inte. Men i jämförelse med människostudierna som man kan se i Jurassic Park så är det ju en enorm skillnad på hur mycket man lär känna de olika individerna. Hur mycket de har att säga och hur mycket de har att göra. Huvudrollerna här är... Lite, lite, lite för tvådimensionella för min smak. Men det kan ju vara för att han är tidigt i karriären och det kan också tyvärr bero på att han hade en hel del problem med studion. För det var tydligen en enorm studioinblandning när det gällde manuset till den här filmen där de krävde ändringar och det skrevs om fram och tillbaka och... Det är svårt att veta hur mycket som är Crichtons original och hur mycket som är helt omarbetat för att tillfredsställa studion. Mm. Det kan nog bara Crichton själv avgöra och um, han verkar ju ha lagt den här filmen lite på hyllan för att istället satsa på nyare projekt. Och jag kan ju inte klandra honom för det för om någon hela tiden hade knackat mig på axeln med det jag höll på med och talade om för mig att du måste göra annorlunda så hade jag nu också blivit enormt frustrerad. Ja, det här har ju varit en produktion som har varit kantad av problem från första början. Inte en enda studie som ville ta i den här historien med tången. Så alla eh, filmstudios nobbade eh, den här filmen helt och hållet tills eh, den kom till MGM och de visade ett visst intresse. Och Crichton var väldigt orolig för MGM hade väldigt dåligt rykte omkring sig just vid det tillfället för det var så mycket inblandning från producenterna och alltihopa att allt, de ville kontrollera allt och ble, filmmakerna blev dåligt behandlade och så vidare och så vidare men vad Crichton själv verkar ha att säga om det hela så var det betydligt mindre studioinblandning än vad han hade förväntat sig när han gav sig i kast med att, att göra den här filmen i alla fall så det är kanske inte allt för mycket men det har ju i alla fall varit problem med den här filmen. Och eh, jag har ju också fått höra att Crichton absolut inte var nöjd med första klippningen av den här filmen. Att den var alldeles för långsam och tråkig och de fick bege sig tillbaka till klippningsrummet igen och försöka få ihop en mer sammanhängande eh, film som kunde locka tittarnas intresse lite mer och ja, man ser lite spår av just det i, i den här filmen måste jag säga. Det är lustigt att du säger det för när jag satt och tittade på denna, för det var faktiskt första gången jag såg den mm. och jag tyckte att den var lite sävlig i sitt tempo. Den är ganska långsam och det tar en stund innan det börjar hända någonting på allvar. Och när du då säger att Ja, den var ännu långsammare och ännu sävligare. Så blir jag ju lite panikslagen faktiskt. Ja, precis. Ja, jag fick eh, ungefär samma känsla här. Att oj, ska den ha varit ännu mer utdragen i, i dialogerna och allt blah blah runt omkring här. Istället för att fokusera på storyn och föra den framåt. Jaha, hur kan det ha sett ut? Det är svårt att tänka sig faktiskt för det här är en film som lider av problem. Det måste jag erkänna direkt. Alltså att den, den är ju inte en berg och dalbana av äventyr och eh, hemskheter och annat. Utan det är hemskheter av ett annat slag när det inte riktigt händer någonting om man bara sitter och fasas över det i stort sett. Så ja, det finns problem här absolut. Och eh, kan man övervinna den väldigt långsamma inledningen så, så får man lyckligtvis i alla fall utdelning i slutet eller i andra hälften åtminstone. Men det känns väl som att det är hög tid att vi faktiskt går in och börjar titta på handlingen till den här historien och vad det är som mm. faktiskt händer. Men innan vi gör det vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, till idag har vi sett på Westworld från 1973 med manus och även regi av Michael Crichton. Och den börjar ju väldigt spännande med att de spelar in en liten reklamfilm där de intervjuar olika besökare till den här nöjesplatsen. Mm. Men även här kan man redan känna att det är lite långsammare än vad det hade behövt vara. Det känns som att de håller på att spela in det live. Och visst, då hade det funkat om de hade gett en antydan om att det faktiskt var där och då. Nu känns det bara som att de har låtit en massa dödtid mellan svaren vara kvar. Då hade de ju kunnat mixa runt lite grann. Att vi hoppade från olika besökare som bara precis berättade samma svar på den fråga han just hade ställt. Vad har du varit? Åh oh, jag har varit i rummarvärlden. Åh oh, jag åkte till medeltiden. Ja ah, jag besökte naturligtvis västernvärlden och så vidare. Mm. Det är väldigt utdraget när du kunde varit tjoff tjoff tjoff. Mer på sak. Rakt upp och ner. Vad är det här? Det är en reklamfilm. Kom till det här stället. Det är häftigt. Se vara nöjda alla våra kunder är. Ja, absolut. Det är en väldigt långsam inledning just med reklamscenen. Jag har i och för sig... Lite förlåtande med just den här. Man vill ha den här lite fåniga reklamfilmskänslan över det hela. Mm. Och så då, ja, jag, jag, jag kan förstå hur de har tänkt här. Och det, det är lite småroligt i alla fall att bekanta sig med filmen genom det här reklaminslaget. Vad jag däremot inte tycker... Eh, mig vilja förlåta lika mycket det är att filmen i stort sett fortsätter på ungefär samma vis även när reklamfilmen har tagit slut. Att det är väldigt så här nästan fumlig inledning där skådespelarna långsamt börjar ta fart och börja agera och sen så börjar filmen lite smått och ta fart. Nej, där borde de ha kunnat plocka upp farten lite snabbare tycker jag. Jo men om jag gör jämförelsen till Jurassic Park igen, där spenderar de ju ganska mycket tid i början med att försöka bygga upp myten runt den här platsen. Både vem det är som äger den, vad tusan det även om håller på att göra där och all mystik som senare ska få ett kulmen i när det avslöjas vad det faktiskt är. Och de försöker ju göra något hyfsat liknande här även om det inte är någon större hemlighet vad det är för en sorts anläggning jämför som Jurassic Park då. Här har de ju gått ut med att vi har byggt upp en medeltidsvärld vi har byggt upp en rummarvärld och vi har byggt upp en västernvärld här kan ni komma och leva ut era fantasier. De kunde ha lagt ner enormt mycket på att bygga upp spänningen där men man väljer att göra det lite halvt tafatt måste jag säga. Det finns mer material man hade kunnat jobba med men man väljer att ta det lite enkla och lite sävliga. Och det är, det är synd för det är, en, det är en väldigt spännande premiss egentligen. Ja, det är en helt fantastisk premiss skulle jag vilja säga. Och där finns absolut fler vägar de kunde ha gått förutom den de har valt. För här blir det ju expositionsdumpning mm. i början av filmen där eh, huvudrollsinnehavarna i stort sett bara sitter på eh, vad som ska se ut som eh, en sorts flygfarkost eh, av något slag och bara pratar om vad det är för ställe de ska till och vad, vad man kan tänkas göra där och hur stället fungerar så all information är bara genom konversation mm. och inte mer, så det är ju Lite väl tråkigt Nu, nu var, är ju det här ett tag sen, Men eh, det är ju typ det här som jag tror Michael Crichton reagerade på När han såg första klippningen Att det är långa dialogavsnitt som inte riktigt leder någon vart mm. Och eh, som bara segar ut eh, filmen helt och hållet Nu gick det ju inte att klippa ner den här inledningssekvensen mer eftersom all information som publiken behöver finns i just den här dialogscenen så de hade ju inget val än att behålla den men jag tror att man var ganska medveten om att den inte riktigt fungerar som man hade tänkt sig från första början Nej och det huvudsakliga problemet där tror jag är att dialogerna egentligen inte säger någonting, de är onödigt långa, de är onödigt pratiga men utan direkt innehåll. De är bara mm. där och de bara för oväsen så att säga. Men man får inte mycket information som man faktiskt har nytta av. Det är små sekvenser här och där som man kanske kan fånga upp om man är snabb. Och får reda på att, ja ah, okej okay, han är skild. Ja ah, okej okay, där händer det. Och ah, okej okay, han har varit här förut så han vet vad som gäller. Och så vidare och så vidare Vissa små saker som är viktiga men de har drängt det i en massa onödigt småprat. Mm. Mm. Och det är så enormt frustrerande för man vill ju veta. Vad är det som händer? Vad är det här för karaktärer? Hur ska vi knyta an till dem? Och jag tror det är där det största problemet för mig är i den här filmen. Jag får aldrig något riktigt band till huvudrollerna. Jag lär aldrig känna dem till den nivån att jag börjar oroa mig för dem. De blir bara karaktärer på skärmen när det är meningen att man ska sitta och bita naglar och undra Åh, Kommer de att klara sig? Kommer allting att gå väl? Men nej, det är bara saker som händer med folk på skärmen helt enkelt. Nej, där måste jag nog säga att de, de två huvudrollerna lärde jag känna ganska väl i alla fall så pass mycket att jag ändå tyckte att de hade ett visst djup och jag visste vad det var för personer och eh, jag kunde relatera till dem till, till viss mån åtminstone eh, även om den tänkta huvudrollen i sig kanske var... Eh, väldigt osympatisk egentligen för att vara en, en hjälteroll för att eh, om han skulle kula vippen så skulle jag nog egentligen inte bry mig överhuvudtaget egentligen för han han är ju eh, Eh, lite av en gnällspik och eh, allmän fegis i överlag eh, så eh, han går en, sällan ifrån den där rollen måste jag säga, då måste han verkligen eh, tvingas till det vilket ju i stort sett filmen är till för att göra, mm. men ja, det, det sitter väldigt långt inne för eh, eh, innehavare att få fram någon sorts hjältemod men eh, ja, jag, jag tycker ändå att eh, det här är Eh, riktiga karaktärer att, att jag, jag känner vad det här är för personer och ja, jag kan, kan knyta an till dem, till viss mån i alla fall Nja, Jag håller nog inte helt med dig där jag får inte den där kontakten även om jag kan se lite vad det är du menar och utan den kontakten så förlorar man ju väldigt mycket på de här, det är ju meningen att man ska tycka om dem och en stor del av filmen är ju att huvudrollen på något sätt ska hitta fötterna och bli en actionhjälte. Ja, mer eller mindre. För det är ju det formatet som man har valt att använda. Men, liten spoiler här, jag tycker inte att han når riktigt dit. Inte ens när han har chansen i de sista scenerna att vara en hjälte och sätta de sista stötarna för att överleva så gör han någonting, utan han sitter och bara ser lite... Åh, oh, åh, oh, jösses, nu är jag dödsdömd. Och frågan om han överlever eller ej blir mer blind tur än någonting annat. Mm. Och jag tycker att det är en enorm brist. Visst, det är kanske mer realistiskt så här. Och visst, de har kanske velat satsa på lite mer realism i en sån här historia. Men samtidigt, det är ju en action-thriller- med science fiction-inslag då skadar ju var vissa element för att det ska kännas tillfredsställande jag är kanske överdrivet gnällig här jag är fullt beredd att acceptera det men jag hade velat ha lite mer jävlar Anamma mot slutet åtminstone han skulle ha växt men han står mer eller mindre kvar på samma plats där han började och då känns det lite som en missad chans Ja, där tycker jag nog att du är lite överdrivet i Danny, faktiskt. Jag är, jag är inte direkt av samma åsikt för jag tyckte det var ganska underhållande faktiskt att just huvudrollen inte är en hjälte och vill inte vara en hjälte överhuvudtaget egentligen heller utan eh, han är bara en vanlig medelsvenson som ja, han försöker <laughs> överleva i stort sett och ja, göra så gott han kan men eh, ändå, ja, jag tycker att det var eh, både underhållande, uppfriskande och småroligt faktiskt så det, det uppskattar jag måste jag säga Ja, jag tror att vi har kommit in med två helt olika uppsättningar med förväntningar och vissa av dem har blivit tillfredsställda och andra inte. Och vi kan väl vara eniga om att vara oeniga i den saken för jag tror det blir en mycket intressantare diskussion om vi inte bara sitter och håller med varandra hela tiden. Här är ju en väldigt intressant situation som har uppstått. Vi har helt olika inställning till huvudrollen och det kommer ju att färga hela historien. <går> ja, det här bäddar för en intressant dynamik oss emellan när vi ska ta upp den här historien. Så ja, det är härligt att vi kan vara lite oense emellanåt. Ja, jag tror att vi har olika åsikter om betydligt mer. Sen kan vi se varandras <går> åsikter och poänger men det är en helt annan sak. Men det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på um, vad Westworld faktiskt handlar om. Ja, men visst är det ju det. The Dallas Company erbjuder en unik semestervistelse till alla som har tillräckligt med pengar. För tusen dollar om dagen kan man få besöka deras semesteranläggning som har tre olika teman. Roman World, Medieval World och Westworld. Vare sig man är intresserad av romariket, medeltiden eller vilda västern kan man här införliva sina vildaste fantasier och begär. Man har dessutom befolkat dessa tre världar med avancerade robotar som både ser ut och agerar som människor från den tiden. Robotarna är därför att ge gästerna en upplevelse som är utöver det vanliga. Peter Martin reser till Westworld tillsammans med sin vän John Blaine för att släppa loss och lägga en olycklig skilsmässa bakom sig. De upplever ett fantastiskt äventyr fram tills dess att en av de animatroniska revolvermännen det har haft en duell med tidigare återvänder för att söka hämnd. Det rebelliska beteendet sprider sig snabbt till alla andra robotar och genast har semestern blivit en nästintill hopplös kamp för överlevnad när människorna ställs mot till ostoppbara mördarmaskiner. Det är ett intressant koncept och jag gillade det skarpt och tanken på att man har byggt upp en hel nöjesplats där man har ett slott, där man har en västernby, där man har ett rummapalats, där man bara kan... Glida runt, göra vad man vill, flörta med precis vad och vem man vill och hitta på en del dekadenta saker för det är redan inplanerat att det ska besökarna göra. Maskinerna där ska vara helt villiga att ställa upp på sådana saker. Och det gör det ju lite intressant när det kommer till frågan om artificiell intelligens. Mm. För om en maskin blir självmedveten kommer den att acceptera att den används på vissa sätt och vis- men jag skulle vilja säga att filmen är ganska dålig på att förmedla allt det här utan helt plötsligt så blir maskinerna bara väldigt, väldigt negativa blir väldigt, väldigt mordiska och vi fokuserar ju främst på en av dem och också bara på två, eller rättare sagt, en av turisterna. Men det här beteendet sprider ju sig som en löpeld och jag tycker inte att man får en tillfredsställande förklaring till varför det händer. Det finns en del antydningar, det finns en del små saker gömda i dialogen som skulle kunna vara en förklaring. Men jag tycker personligen att de gör ett väldigt dåligt jobb att faktiskt förklara det. Det är bara någonting som händer för att den här situationen ska uppstå. Och mer behöver man väl inte säga, eller? Nej, det är mycket som lämnas osagt. Absolut och man får nästan fatta sina egna slutsatser när det gäller anledningen till varför det här händer egentligen. Det finns, eh, som du säger, vissa grejer i dialogen som man kan använda för att pussla ihop. Okej, okay, ja, det kan vara så att eh, det trots allt är någon typ av datorvirus som har spridit sig i den här eh, robotarmén. Att eh, det har uppstått någonstans och sen är en individ och sen har det kanske gått vidare. Eller så är det så att det bara har varit ett problem med tekniken att eh, deras begränsningar... Har släppt i, i kretsarna alltså så att de inte har några eh, hinder i, i sitt agerande längre. Så de är fria att göra precis vad som helst. För det är någonting man känner för eh, den roboten som man lär känna mest om man säger så, som man får följa mest. Han fortsätter ju nästan hela tiden i sin rollfigur. Mm. Bara det att han eh, inte längre skyr och ta människoliv som man egentligen har varit programmerad och, och skona. Ja, och det är väl där det stora problemet som jag har med den här filmen när det gäller robotrevolutionen. När det kommer till vår huvudrobot så är det ganska naturligt att han ger sig av för att jaga människor för han är ju en revolverman och en väldigt mordisk sådan. Mm. Medan där är andra robotar som inte alls har det i sin programmering som helt plötsligt börjar göra det också. Och då ställer jag mig frågan, varför? Varför börjar en så kallad sexrobot helt plötsligt att ha ihjäl folk? Varför börjar en bartender helt plötsligt att ha ihjäl folk? Varför börjar en servitör helt plötsligt att ha ihjäl folk? De har en liten antydan om att det skulle bero på ett datafel och att det har varit någonting med strömmen som har gjort att de har blivit lite konstiga eller att programmeringen inte är som den borde. Men då hade jag hellre köpt att de började agera konstigt överlag. Någon hade kanske stått och bara börjat skrika. Någon hade kanske tappat förmågan att se vart den var på väg och dundrade in i saker och ting. Alltså att det hade varit olika typer av fel som drabbade olika modeller. Men nu är det samma fel på allihopa och de blir mordiska. Nej, det är nästan som att eh, de har utvecklat ett kollektivt medvetande där. För eh, alla blir samma person i, i stort sett bland, bland robotarna. Alla har eh, samma syfte och eh, samma agenda direkt när eh, det här inträffar, när viruset sprider sig så att säga. Så eh, ja, man vet inte riktigt eh, vad det är som föregår och... Jag tycker att det, såna grejer bara är, är spännande för då får man liksom hitta på någonting eget och försöka pussla ihop det på egen hand. Jag vet att vi ofta är på de motsatta sidorna i sådana frågor, du och jag, Danny. För du är ju av den totala motsatta åsikten här. Men ja, det här är en sån film som jag, jag tycker om att bena i lite och, och tänka varför sker det här? Vad har vi för ledtrådar att gå på? Vad kan vi pussla ihop av det hela? Och det, det är sånt jag uppskattar. Jo, vi har ju oftast väldigt olika åsikter där och det är ju inte så att jag är emot mysterier eller obesvarade frågor som ska lämna en viss eftersmak som tittaren ska sitta och fundera över, verkligen inte. Men ofta kan jag känna att det är någonting som man har lämnat öppet därför att man har inte haft ett bra svar själv. Och därför förväntar man sig att ja men det kan tittarna själv diskutera sinsemellan för de kan säkert komma på ett bättre svar än vad vi kan. Och jag tycker att det hade funkat bättre här om de inte hade planterat en massa dumheter och en massa vaga antydningar som för mig åtminstone säger Vi vet inte riktigt, det här händer bara. Spelar det någon roll? Nu blir det ju häftigt och en massa action. Och en av anledningarna till att jag känner så, det är ett citat som en av vetenskapsmännen faktiskt hasplar ur sig i den här historien. Och visst, vi ska prata om honom lite senare, men jag vill ändå ta upp det här citatet redan nu. We aren't dealing with ordinary machines here. These are highly complicated pieces of equipment, almost as complicated as living organisms. In some cases they have been designed by other computers. We don't exactly know how they work. Så vad han helt enkelt säger är att vi har en massa väldigt sofistikerad utrustning som springer runt och gör lite vad som helst och vi vet inte hur de fungerar. Det är bara den repliken och sen så nämns det inte mer genom filmen här. Men att kunna spinna vidare lite på just den idén för det är, det är ju här navet är i den här historien mm. i stort sett. Och fläschar ut det lite mer för de har ju betydligt mer scener i kulisserna så att säga, med vetenskapsmännen och reparatörerna och allt som förs igår kring eh, robotarmaden som de har här. Det är ju bara rappakalliga som de spyr ur sig här när de ska hålla på att tisla och tassla. Alltså, här hade man ju verkligen haft chansen att bygga vidare på berättelsen och ge mer bakgrund och alltså ge historien lite mer tyngd mm. det finns egentligen ingenting som händer där som man har någon nytta av som åskådare så det hade man egentligen helt kunnat klippa bort jag inte klippa bort helt kanske, för man behöver ju en liten insyn i att de faktiskt har en verkstad och de har underhåll på maskinerna under nätterna och så vidare och så vidare. Men det är betydligt längre än vad det behöver vara. Den saken är ju klar. Där hade de kunnat strippa bort ganska mycket och bara behålla det som faktiskt sa någonting. För som det är nu är det långt och det är chattigt och det ger inte så mycket. Och det gör ju att man kanske tappar uppmärksamheten så mycket att grejerna som faktiskt är viktiga de ignorerar man eller de ramlar bort helt enkelt för man är så långt borta i tankarna när de äntligen dyker upp. Man sitter bara längtar efter att få komma tillbaka ut i den här nöjesparken och få se vad som händer med våra huvudroller och med alla robotarna där. Ja, exakt. Och apropå det och komma tillbaka ut i världen igen så reagerar jag också på antalet världar här om det är nödvändigt att ha med alla tre i den här filmen som faktiskt heter Westworld. Mm. Där de ändå har tryckt in de två andra världarna av någon konstig anledning mm. som bara får en att tappa flytet i berättelsen för det är liksom bara, å samtidigt så händer det här borta i romariket. Och det är i stort sett ett bevis på att samma sak händer där. Men det kan man ju klura ut för sig själv i alla fall. Mm. Så eh, allt det här hoppandet fram och tillbaka mellan världarna. Och ger absolut ingenting och den korta tid man spenderar där i världarna det hjälper inte att bygga upp någonting med karaktärerna som finns där heller så jag tycker att det är väldigt onödigt så om jag ska vara väldigt krass så tycker jag egentligen att man egentligen borde ha tagit historien och fokuserat den enbart i Westworld. Jag håller med dig fullständigt för det var väldigt frustrerande att kasta mellan de här världarna för atmosfären är så enormt olika och det är ganska uppenbart att det är själva Westworld som de har spenderat mest tid och pengar på för det är den dekoren som ser absolut bäst ut. Mm. Men det är kanske dags för oss att hoppa på rätt spår åtminstone och fokusera för vi har ju ett par huvudroller i den här historien som vi ska titta lite närmare på. Det är ju en Peter Martin som är i parken för första gången och hans kompis John Blaine som tydligen har varit där förut och har rekommenderat Peter att komma dit. Och det är ju de vi följer genom historien. Det är deras äventyr och njutning som ska vara själva fokuspunkten för historien medan allt som händer runt omkring är, ja, det som fyller ut världen så att säga. Och det hade funkat bättre om man inte hade hoppat runt på en massa andra karaktärer som egentligen inte spelar någon roll och inte har så väldigt mycket personlighet att prata om heller. Jag hade velat ha en högre grad av fokus på de här. Och jag hade velat ha lite mer personlighet. Men det som finns här är ju fullt godtagbart egentligen. Jag, jag håller med att man kunde ha utarbetat de här båda rollfigurerna betydligt mer. Men ja, jag, jag tycker om... Eh, de här figurerna på, på sina sätt och speciellt kemin de har sinsemellan. För jag, jag tycker om Richard Benjamin och James Brolins Agerande sinsemellan. Att det är så sådär lite vänskapligt, nonchalant i stort sett. Och lite så, ja, man känner lite grann vad det är de, för relation de har sinsemellan också där. Och jag tycker speciellt James Brolin äh, lyser betydligt starkare i rollen som, som John Blaine som är lite så här nästan blasé. Han har varit där, han har gjort det han kan läget. Och han är lite så här: småkolbrysar är inte riktigt och bara, ja, bara glider genom eh, till vad de verkade som och har dragit med Peter Martin som är eh, betydligt nervigare och eh, eh, lite mer inåtvänd skulle jag säga och blyg och inte vågar ta för sig så mycket och Westworld ska ju vara eh, ett tillfälle för honom att leva ut lite mer och, och finna glöden i livet och jag kan kunna gå vidare efteråt och hitta en lite jävlaranamma helt enkelt. Ja, men jag ska vara helt ärlig och erkänna att det enda sättet som jag särskilde dem åt- det var att den ena killen hade mustasch och den andra hade inte mustasch. Och där sätter jag ribban för vad jag tyckte att de levererade egentligen. Skådespelarprestationerna är bra, missförstår mig inte. Jag tycker att Richard Benjamin och James Brolin gör ett bra jobb med vad de har- men karaktärerna i sig tycker jag är alldeles för platta för min smak, jag hade velat se mer, jag hade velat se en utvecklingskurva för John får ju verkligen motivera och emellanåt tvinga Peter att agera på ett eller annat sätt. Om det är att skjuta ner revolvermannen eller gå upp med mekaniska prostituerade eller vad det nu än må vara. Han måste ju verkligen sparka igång honom hela tiden. Ja det är verkligen sant och det, det går ju åt fanders så fort han gör det verkar det som. För så fort John har fått Peter att agera så går det åt skogen för det är då han... Kommer i, i duellen med revolvermannen och där seglas deras öde i stort sett för sen så släpper ju inte revolvermannen tag eller om dem där heller. Så eh, när Peter blir modig så straffas han för det i stort sett så eh, filmen vill inte att han, han ska förändras så mycket. Så ja, ja, det, ja, ja jag tycker faktiskt det, det är ganska spännande att <laughs> filmen verkligen smiskar hjälten på, på rumpan och säger, icke du ska inte komma här och tro att du är någon. Ja, det är ju väldigt annorlunda om man ska säga någonting. Det, det är ju ingenting som vi har sett i andra filmer i den här utsträckningen och det ska den ju ha en eloge för. Den har en hjälte som inte riktigt vill vara hjälte, den har en hjälte som blir slagen på fingrarna hela tiden och originellt för all del men eh, när det gäller action och adrenalin och lite upppumpning så levererar den inget överhuvudtaget för mig, tyvärr. Nej, det, det är ju stora problemet att filmen kommer igång lite för sent. Att det är så mycket inledningsperiod innan de är på själva Westworld så att säga och, och går vidare därifrån att där har ju, jag tror det är, en, vad är det, nästan en halvtimme har förflutet innan filmen har kommit igång på allvar och sen så händer ju saker väldigt snabbt att eh, man inte får uppleva mycket av själva Westworld innan Upproret sker och allting går åt skogen. Man skulle behöva mer tid med John och Peter i Westworld mm. och bara utforska stället tillsammans för att knyta an till dem bättre och för att lära känna världen bättre innan allting kollapsar och blir ett helvete på jorden så att säga. Det är, det är mycket tid här och det är mycket spild speltid och vi ska ju notera att filmen är drygt en och en halv timme lång så en halvtimme är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket av speltiden. Och det dröjer ju nästan en halvtimme till innan saker börjar hända på allvar så de har ju koncentrerat allt det storslagna och allt det farliga på filmens sista tredjedel. Och visst, för all del, enligt klassisk filmmodell så ska ju alla klimax och sådant ligga i slutet. Men under tiden ska man ju ha haft en del små saker som har gjort en hungrig på att få komma till klimaxet. Här är det mer att man sitter och är nästan svältfödd när man helt plötsligt får en, ja, en festmåltid i knäet och... Det gör ju att man kanske äter lite för mycket lite för fort och får inte ut den här tillfredsställelsekänslan utan man känner sig bara övergödd och lite snuvad på konfekten. Det är lite fel väg att gå och det känns faktiskt att, att det här är en förstagångsregissör som är i farten här. Det här är en person som inte riktigt har lärt känna sitt medium ordentligt ännu. Inte har riktigt koll på Tempo och, och klippning och hur man mest effektivt berättar berättelsen. Så eh, här är ju lite sådana vibbade, det måste jag erkänna. Att eh, det är en lång sträcka innan filmen tar fart på allvar. Och eh, det kan vara för mycket för de flesta, det, det är jag fullt medveten om. Men om vi ska hoppa tillbaka till våra karaktärer så är det väl högtidigt vi tar upp vårt största namn i den här historien. Nämligen vår revolverman eller vår mekaniska mördarmaskin. Och det är ju ingen annan än Julbrynner som spelar den. Och vilken prestation han gör i den här historien. Mm. Det, det här är mördarmaskins arketypen han har hittat här. Som alla andra mördarmaskiner har influerats av i stort sett. Det, det är Julbrynners förtjänst. Allting som kommer efter den här filmen det ...är inspirerad av hans insatser. Det, det känner jag mig ganska säker på. För oj vad han är mäktig här alltså. Han äger Westworld. Nu har ju Julbrunno gjort en hel del olika och varierade roller men för mig så är han ju cowboyen. Det är ju där jag har sett honom mest. Och det var väldigt roligt att se honom som cowboy än en gång även om han är en lite annorlunda typ i den här historien jämfört med de andra jag har sett. Och även om han känns mer levande i de andra cowboy jag har sett så är det ju meningen att han ska kännas lite livlös här. Han är ju en maskin och är ju förmodligen den av maskinerna som känns mest maskin. Men han ska ju vara väldigt kallsinnig. Han ska ju ha väldigt lite känslor att visa. Han är bara där för att snurra runt med sin revolver och vara farlig. Och det levererar han med råge. Ja, absolut. Alltså, Skulle Joel Brunner vara vid liv idag om man skulle stöta på honom så hade jag omedelbart kommit att tänka på den här filmen och hans rollfigur. Jag hade bara tänkt rakt ut, åh, oh -oh, nu är han här för att mörda mig i stort sett. För han har det utseendet och han har en sån bra förmåga på att se så här bister och riktigt modisk kallsinnig är väl ordet jag letar efter egentligen ut och det, det är riktigt mäktigt vad, vilken kraft han har att göra med så lite för det är ju inte mycket han gör i den här filmen han bara tittar, går och, och skjuter lite grann och lite så här. utan det är väldigt små saker som han gör med den här rollfiguren som gör den så jag skulle nästan säga levande, men det är ju den raka motsatsen egentligen. Att det är så mekaniskt, stelt och ändå så beslutsamt. Ja, det är... Wow! Jule Brenner, det är kalla kårar här verkligen. Det håller jag med om. Jo, men det är ju här vi ser The Terminator. Maskinen som inte ger upp. Maskinen som har bestämt sig för att ha ihjäl sitt offer. Och oavsett vad som kommer emellan, jag kommer efter dig. Och det är så tillfredsställande och det är ju den stora delen i den här historien allt annat fram tills dess är ju bara fluff fluff och ganska ljummet och beiget här börjar det helt plötsligt att bli intressant på allvar men det är lite för lite för vad filmen lover. ja jag kan förstå vad du, du pratar om där. det, det är faktiskt så att man lämnas och vill ha mer. Vad det inte mer än så här egentligen, men det som finns med just Julbruner och eh, jakten och eh, allt det där det, det är full gott tycker jag. Det är vissa scener där man lite tappar fokus just förföljelsescenen där. Men när de väl för till stämningen i den här jakten så, så fungerar det alldeles hyperligt. Och, ja, jag, jag tycker ändå att de har eh, fått med det de ska för att eh, det ska kännas tillfredsställande för mig i alla fall. Att eh, det hade kunnat bli för mycket av det goda och öka på den här eh, förföljelsedelen att eh, det hade blivit för mycket av samma sak så att eh, nej, där är jag nog ganska så tillfreds med det som jag har blivit serverad här man hade kunnat göra vissa saker på andra sätt kanske förlänga vissa avsnitt men nej, jag, jag, jag känner mig faktiskt tillfreds här faktiskt jag skulle kunna komma med ett par förslag på ett par förändringar som jag gärna hade velat säga. Men en del av det blir spoiler. Så här är en liten varning. Nu blir det spoiler här. Jag ska försöka hålla det så begränsat som möjligt. Men ändå. För vi ser ju offret ta sig in i de lite mer serviceaktiga tunnlarna i det här komplexet. Och då kunde de ju ha gjort mer att han hade träffat folk där. De hade försökt att hitta en lösning tillsammans och man hade kunnat få lite fler svar på frågor. Men i kampen mot mördarmaskinen så hade många utav forskarna fått sätta livet till. Det är bara offret som är kvar att kunna ta upp kampen och då hade man kunnat få en större tillfredsställelse men hade inte gjort sig av med vetenskapsmännen på det där ganska så ointressanta sättet som de faktiskt gör. Och jag tror att det hade blivit en mer tillfredsställande upplevelse. Jag tror att vetenskapsmännen och deras skådespelare hade fått mer att göra om man hade kunnat fylla ut de där en och en halv timmarna lite bättre. Det, det ligger nog en, en del i det där att ja, det, det finns lite så, lite genom hela filmen, lite möjligheter som man inte riktigt har tagit fasta på och utnyttjat här. Så där ser jag absolut en möjlighet att göra någonting annat än det som gör. För det, det är ju väldigt tråkigt nästan sättet som just de scenerna förfar i, i tunnlarna och dylikt. För eh, det blir väldigt eh, ensamt. För det, det blir ingen dialog där. Att ha någon människa till att bara för en sekund eller två kunna samtala med innan någon dör igen så att säga... Så hade det kunnat ge, ge mer dynamik åt berättelsen för så fort man kommer ner i tunnlarna där så är det ju bara spring spring, spring, spring, spring, spring, spring, spring, spring som gäller. Så ja, det finns definitivt oannåll potential där. Men nu när vi ändå är nere i de här tunnlarna så kan vi väl ta och titta närmare på en av forskarna som befann sig där nere åtminstone, eller vad säger du? Jag antar att du menar han som kallas bara för The Chief Supervisor som är den som går runt och är lite bekymrad över att saker inte fungerar som de ska och han är väl den enda där nere som har någon form av personlighet annars mm. är det ju bara folk som sitter och rabblar saker framför skärmar men The Chief Supervisor åtminstone visar en del karaktärsdrag en del personlighet ...och en del ja, intresse för vad som faktiskt händer. Och det är ju han som gör det här citatet som jag läste upp tidigare. Och vet du vad? Jag tycker att han funkar... ...men är ganska outnyttjad för historien. Mm. För så fort det börjar gå åt Fanders... ...då försvinner han mer eller mindre ur bilden. Och det hade varit mycket mer tillfredsställande att försöka se honom... ...försöka lösa problemet... Men de röjs ju ur vägen lite för fort för min smak. Ja, verkligen. Ja, istället för att fokusera och klippa bort till de andra två världarna i berättelsen så kunde man istället klippa ner till kontrollrummet där forskarna desperat försöker hitta en lösning på det här och stoppa det här upproret som håller på att hända- så att man ser svetten lacka på deras pannor- och de desperat försöker komma på varför det här har skett- och ge lite backstory till berättelsen där. Mm. Varför inte? Det hade kunnat fungera mycket bättre. Men ja, jag håller med. Alan Oppenheimer är definitivt en outnyttjad potential- i, i rollen som chief supervisor. Särskilt med tanke på att Alan Oppenheimer- är en väldigt, väldigt begåvad skådespelare- och kan leverera väldigt, väldigt, väldigt mycket. För om man går in och tittar på hans IMDB-lista så är han ju med i en sagolik massa olika produktioner mm. och gör en fantastisk olik mängd med karaktärer och roller. Och det är Fruktansvärt frustrerande att veta att han är bara där för att stå i en vit rock och säga ett par mycket bleka repliker för att sedan klippas bort. Verkligen, bara när man kollar efter vad han har gjort tidigare så blir man medveten om att det är Skeletor som har stått där i datorummet och skrikit ut order och det hade man ju inte en aning om, det finns ju inte tillstymelse till att känna igen den rösten här och Alan Oppenheimer han är ju tydligen en väldigt renommerad röstskådespelare och han har ju varit med i stort sett allt. Från Transformers till den oändliga historien har jag gjort Felkor till. Han har ju varit i He-Man och gjort Skeletor och Cringer och ja, allt möjligt. Han har ju varit överallt och gjort allting. Disney och allt. Nej, ja, det, det är helt fantastiskt. Jag kände faktiskt inte till Alan Oppenheimer sen tidigare och, och riktigt kunnat placera hans namn. Men efter att ha sett Westworld och gjort den här kopplingen nu så wow. Varför i huvud är Ellen där? Borde han inte göra någonting viktigare än den här lilla skitrollen i stort sett? Men den är ju där och den är ju bra för vad den är värd. Och jag gillar honom som skådespelare. Han funkar bra. Det är innehållet som är lite för platt för personen de har satt till att spela rollen. När man nu har en sån enorm talang till sitt förfogande- använd den, jag menar det hade ju kunnat leverera så mycket mer än bara ja, det här är ett problem, det måste vi lösa. Vi förstår inte hur de här maskinerna fungerar. Lite mer liv, tack. Alltså de verkar bara ha satt en tyngd på dem och vägrat att låta honom göra mer. Att de ville ha honom så blek och ansiktslös som möjligt i stort sett. Så ja, där kan jag ju fråga sätta en hel del med vad Michael Crichton ville med, med den här rollfiguren för att få honom att blomma ut lite mer. Det, det hade gett mer fart och flärd åt berättelsen, och fått den att bry sig lite mer om vad som först går bakom kulisserna. För det är, det är väldigt gråt trist där bakom det måste jag säga. Och på tal om fart och flärd, det är ju dags för oss att ta en lite närmare titt på det visuella i den här filmen. Mm. Och även om jag är väldigt imponerad över alla westernscener man har spelat in här, för man har skapat en väldigt, väldigt, väldigt snygg westernvärld. Den känns ju väldigt äkta och den känns ju väldigt tidstypisk från den här tiden när man ändå spelade in en hel del westernfilmer. Och jag gillar den, den är, den är snygg, den är enormt levande och känns ju så enormt mycket mer tillfredsställande än den mycket beige rummerska världen och den väldigt, väldigt, väldigt platta medeltida världen. För där känns det som att man snävde åt budgeten alldeles för mycket för sitt eget bästa har man inte råd att göra en sak, då ska man kanske inte göra den överhuvudtaget och om man prompt ska göra det reducera det till det som behövs för att berätta en bra historia, försök inte sväva ut med saker som du varken har tid, kapacitet eller möjlighet till att göra det håller jag med om jag skriver under och allt det där för det hade filmen mått bra av att lämna det som inte kan göra så bra härdan. Men Westworld som helhet fungerar väldigt väl rent visuellt. Jag tror det bara var ett tillfälle då jag blev medveten om att det här var lite billigare kulisser. Och det var vi utbrytarscenen scenen när man ska rymma från fängelset och spränga sig ut från väggen där. Som man såg hela väggen skaka så här lite, lite oroväckande. <laughs> så att man var medveten om att det här kanske inte var en riktig tegelvägg de sprängde sig igenom där. Men det var det enda jag, jag la märke till här. Att annars så ser det väldigt autentiskt ut. Även om kanske kamerarbetet inte är det bästa och lyckas fånga eh, väldigt grundläggande bilder. Där man inte har riktigt sökt efter den bästa möjliga kompositionen utan man bara har satt upp kameran och kört. Det är i alla fall känslan man kan få emellanåt när man ser den här men Alltså annars kan man hitta mycket bra bilder att de faktiskt har ly lyckats centrera handlingen på bästa möjliga sätt tycker jag så att det, är, det är lite så hip som happ att det, ibland funkade, ibland funkade det inte eh, belysningen skulle jag vilja säga är någonting som man inte har bemörat sig med så väldigt mycket och eh, det känns ganska så, så trist och platt i bilden mm. på grund av det skulle jag säga emellanåt och dessutom måste jag ju ta upp blodet i filmen när vi ändå snackar ljus. För eh, det är ju väldigt, väldigt rött blod, om man säger så, som eh, ser ut och känns. Ja, det, det, det kan inte ens påminnas om, om riktigt blod, där, utan det, det är bara röd färg mm. i stort sett som de använder där. Och det kan man få fungera. Eh, är man rädd för att det inte det röda ska synas så kan man ta till lite extra men mixtra då till det med belysningen så att det inte blir så riktigt uppenbart vad det är som eh, finns på kläderna istället för det man ska tro i blod där. Att, nej, det, där har man misslyckats totalt just med, med ljusättningen i specialeffekt-scenerna åtminstone där. Att, eh, där har man. Eh, inte riktigt lyckas eh, få åskådarna med sig känns det som att där, där tar jag ett steg tillbaka för där blir man smärtsamt medveten om att man, man sitter och tittar på en film. Jo de kunde ju definitivt ha gått och köpt ett storpack med ketchup istället och använt för det hade känts mer äkta än den färgen de har valt för det, det känns inte som blodfärg överhuvudtaget. Bara för att det är rött så betyder inte det att det är blod. Och visst, när det ska komma från robotarna, jag kan se idén med det. Jag kan se varför det ska se lite fake ut för att människorna ska vara lugna. att Okej, okay, jag har skjutit en robot, det är ingen fara, jag har inte haft det ihjäl en riktig person. Men vi ser ju även människor som dör i den här filmen och det är ju samma vätska som sipprar ut ur dem. Och ja, då ser det inte fullt lika trovärdigt ut om vi säger så. Men när det kommer till skottsskador skador faktiskt så måste jag säga att effekten i sig är väldigt effektiv och väldigt snygg. För vi har scener där vi ser bland annat revolvermannen blir beskjuten och skott går igenom honom och det smäller till och han får hål i kläderna och det börjar sippra. Och det är snyggt för det ser faktiskt obehagligt verkligt ut. Men nu är det ju en effekt som man förmodligen har arbetat väldigt mycket med eftersom att man har gjort ganska många westernfilmer genom åren. Så man använder väl beprövade tekniker och det syns för eh, hantverket där fungerar. Man skulle bara ha valt en, en annan vätska att sippra ur de fejkade såren. Ja, effekterna överlag tycker jag är, är riktigt bra genomförda. Roboteffekterna fungerar även när de ska demonteras bakom kulisserna. Där kan det i och för sig se lite, lite artificiellt ut men alltså med lite förlåtande i, i åtanke här så ja, jag tycker ändå att det, det fungerar riktigt bra i allt de har haft för sig rent effektsmässigt. Mm. De har inte haft mycket att leka med och de verkar ha skalat ner på de värsta effektscenarna så mycket som det bara går för att, att klara budgeten och klara av och, och leverera det de ska i de scenerna. Så där har de skött sig riktigt, riktigt bra. Och det känns som mycket av fokuset har legat just på, på actionscenarna i den här filmen. Där har de inte sparat på krutet så att där har de satsat allt och ja, förutom eh, den röda geggan så är det ju fullgott rakt av i den här filmen måste jag säga. Men den absolut snyggaste lilla visuella effekten de har i den här filmen det måste jag säga är kontaktlinserna som mm. robotskådespelarna har på sig för det ser så extremt läckert och ändå kusligt ut. För de har ju en silvrig ton över på och iris som gör att det ser ut som en kameralins helt enkelt. Men du lägger inte märke till det förrän du börjar komma farligt nära in på dem och då är ju risken stor att du kommer att råka illa ut ganska snart. Och där har de verkligen fixat med belysningen också så att eh, ljuset faller in precis rätt i linsernas så att det riktigt gnistrar till där så att det ser så här konstgjort ut. och äh, Det är riktigt, riktigt effektfullt. Vilka ögon, speciellt med linserna på Yul Brynner och hans bistra uppsyn. Och de här riktigt stålkalla ögonen som tittar upp som... Äh, det är riktigt, riktigt snyggt. Och äh, jag har inte sett... Bättre robotögon sedan Westworld måste jag nästan säga att eh, här nådde man eh, toppen. Och med allt det sagt så börjar det närma sig att vi faktiskt ska ta och summera den här filmen. Är det en film du skulle rekommendera för våra lyssnare? Ja, jag tror nog trots allt att jag skulle vilja rekommendera Westworld trots allt negativt vi har sagt här. För det här är ett så fantastiskt upplägg för ett fartfyllt äventyr som sedan allt mer blir till en, en ganska kramande thriller. Westworld levererar också en hel del minnesvärda scener och filmen har med all rätta blivit till en klassiker. Men Westworld kunde ha blivit så mycket bättre. Man försöker få med alldeles för mycket här först och främst genom att inkludera tre olika semesterplatser och envisas med att klippa in korta sekvenser från alla dessa ställen där man istället kunde fokusera på en enda plats i det här fallet Westworld och sen utveckla denna story utan avbrott. För Westworld är något ojämt berättad också med en del perioder av döttid emellanåt och främst då i den här kritiska början av filmen. Och detta är ju någonting som Crichton också själv ska ha lagt märke till efter att ha sett den första versionen av filmen. Så eh, det här visar ju på att filmen har en del problem. Eh, det är en ganska dålig uppvägning mellan actionspänning och exposition i den här filmen. Men med detta sagt så tycker jag mycket om Westworld- det är en skärmig och fantasiäggande film som visserligen kan kännas något daterad för somliga. Joel Brunner är sen så riktigt obehaglig som det iskalle mördarroboten här och han får Schwarzeneggers Terminator att mer likna C-3PO- i <laughs> För ja, Westworld, det är platsen där den ohyggligaste roboten av dem alla hör hemma. Och det är av denna anledning som jag så gärna återvänder till Westworld. Här har så många andra filmskapare funnit sin inspiration. Och det är synd att denna filmen numera har fallit lite i glömska. Så... Jag skulle rekommendera att man gör sig själv en tjänst och se vad denna historia om rebelliska robotar på en semesteranläggning har att erbjuda. För som filmen själv säger, det finns ingenting som kan gå fel. Ja, jag får väl hålla med dig till stor del där, för Trots att jag har varit extremt negativ genom hela avsnittet och trots alla fel och alla förändringar som jag har påpekat eller föreslagit så tycker jag faktiskt om den här filmen. Den är lite för beige och den är lite för blek för sitt eget bästa och har ju potentialen att vara något så enormt mycket mer än vad den faktiskt är. Där filmen funkar, där funkar den riktigt bra men där topparna är väldigt höga så är också dalarna väldigt djupa den har långa ganska innehållslösa sekvenser den har en massa dörprat som inte leder någonstans och inte bidrar till någon direkt karaktärsutveckling och hade man filtrerat bort det och lagt in betydligt mer innehåll kanske gjort kampen mellan människa och maskin mer central och gett en större fokus genom historien så tror jag att den bara hade blivit Bättre. Det är Julbrynner som bär den här historien, det är hans karaktär som är den absolut mest intressanta och alla andra är mer som bifigurer egentligen runt den här mördarmaskinen. Där den är nu så funkar den men är utdragen och lever inte riktigt riktigt upp till vad den lovar. Ja det finns ju brister här så att det, det ska bli extra intressant nu att få se nu när HBO har fått tag i Westworld och håller på att göra en serie om det hela här. Vad, vad som kommer att hända om de kan få tag i kärnan av berättelsen och få det här till det fantastiska äventyret som det förtjänar att vara Ja de har ju spelat in en pilot nu så det blir spännande att se vad de bär det här projektet. Om det blir en serie eller om det blir en miniserie eller vad de gör med det. Men jag har enormt förtroende för HBO så jag tror att de kan bära den här historien enormt bra. Ja nej, jag är grymt intresserad av att se vad de har gjort med Westworld. För det, det här är en film som jag länge har längtat efter en remake- och inte förstår varför Hollywood bara tar filmer som inte förtjänar eller behöver en remake och gör någonting av. När det finns så mycket potential här att bygga vidare på och, och skapa något som eh, verkligen förbättrar originalet så att säga. Så att ja, jag, jag ser fram emot det här med, med extrem spänning. Och extrem är faktiskt vad jag känner inför nästa vecka för då ska vi ju faktiskt ta oss an en riktig kultklassiker från serievärlden men i en lite modernare tappning. Vi ska nämligen ge oss av in i mörkret till en mycket mörk superhjälte och ta oss an ett väldigt kultklassigt serieverk som har eh, omarbetats i lite modernare tappning. Ja det är ju en serie som verkligen står på en pedestal här och det är ju inte själva serien vi ska ta en titt på utan vi ska istället kolla närmare på filmatiseringen av denna serie och det här kan bli spännande om ni tror. Ja det är ju en väldigt ny filmatisering det här så att jag har ju inte ännu hunnit att titta på den och tycker att det här är en perfekt ursäkt att äntligen finna tiden för det. För det är ett långt verk och jag misstänker att det kommer att finnas en hel del att fundera på här så det ska bli en rejäl tugga att ta sig an men den tuggar jag så gärna på. Ja, vi får se om vi biter av mer än vad vi kan tugga den här gången när vi återigen tar på oss våra trickor och ger oss in i stadens mörker för att tampas med bovar och annat läskigt som befinner sig där. Ja, det kommer ju bli mer eller mindre en titanernas kamp i den här historien också. Så det kommer ju bli en upplevelse vi sent kommer att glömma. Men tills dess så...